kwa tunasema kutunga kwa sheria hizi mbili ambazo zimepitishwa na bunge sheria ya makosa ya mtandao na sheria ya ya elektroniki ni matokeo ya utekelezaji wa sera ya TEHAMA ya mwaka 2023 mwaka 2023 serikali iliandaa hiyo sera ambayo ilielekeza kwamba kutakuwa na sheria mahususi kwa ajili ya masuala hayo ya mtandao Masuala ya usiri, masuala ya uhalikuwa kimikandao, yaliyelekezo toka mwaka elfu bili na ataku. Siyo sasaibi. Kwayo haya, yalikuwa ni mailekezo serikali mwaka elfu bili na ataku.